Я приладнав до неї ще розчахнутий уламок, а до нього, як у пращу, закладали гранату. Виймаємо запал і, вигнувши дошку, відпускаємо її незакріплений кінець з гранатою. Граната летіла довго і вибухала просто над головами фашистів. Серед їхньої піхоти ми потроху пристрілялись. А фашисти не могли зрозуміти, що діється В такий спосіб ми їх досягаємо гранатами. Нас лишалося все менше і менше. З 30 бійців могли вести вогонь уже тільки семеро. П'ятеро поранених стікали кров'ю. Інші загинули. Ще одна граната втілила у танк. Він запалав. Інша вибухнула біля вогнемета. Там теж горіло. Але... Наш дім опинився у кільці, і для нас бій незабаром мусив закінчитися. Ми втратили надію на життя і лише відтягували кінець, намагаючись якнайбільше знищити ворогів. Єдина наша мета, єдина радість, точний приціл, оболучне попадання гранати – убити фашист. Коли прибуло підкріплення, ми і не зорієнтувалися. Метушня на лівому фланзі видалася нам новою атакою, і ми кинулися на ліве крило будинку. І несподівано побачили, що фалангісти безладно відступають, а до будинку прямують наші танки. За колоною йшла піхота, наш батальйон. Тоді на каса Дель Кампо з моїх побратимів залишилося живими дванадцятеро, неушкоджених п'ятеро. Усіх нагородили. Посмертно Мирона, Андре і інших. На середину грудня 36-го батальйон імені Домбровського складався лише із 300 бійців. Близько 400 загинуло і було поранено. Тоді нас відвели в резерв Мадридського фронту, поповнивши добровольцями. Ми могли перепочити. Після касоделькам повоювали що за два тижні. Хвилини Затища заповнювали спогади прополеглих, сум за товаришами, які вже не вернуться у стрій. Поліщука по дорозі в тил поранили, і він доповзу своїх, діставшись з непритомнів. Переказав, однак, де тримаємо оборону. Наступ республіканських військ був полегшений тим, що утримались у тилу фашистів як неполегла фортеця. Фалангісти не знали, скільки нас, яка в нас зброя. І саме у цьому районі відбувся прорив. Отже, наша стійкість виявилась за перемоги. Але так самотньо, як тепер, я не почувався ніколи. Навіть після загибелі Генріка, п'ятеро касаделькам пійців, де трималися тепер нерозлучно, Залишились у вічності, Збишек, моє дитинство, спільні ігри. Зараз став мені рідніший удвічі. Та ми не розмовляли, не могли розмовляти. Мені не вистачало Мирона. Хто подумав, що аж так, хто подумав, що Мирон, ніби трохи блазнюватий дивак, саме і вивився душею нашої роти, її серцем. Без нього не було життя, не було жарту, не було повітря. Я тільки тепер зрозумів, наскільки ми зблизились, наскільки отою нековирністю і незграбністю він доповнював мене, допомагав мені бачити і себе, наскільки я звик до нього. Мені нараз снилася висока, незграбна постать Мирона, що падає вже назавжди, падає перед підірваним танком, падає не так. І як нас навчали. Мені здавалося, що це я впав там перед танком, що я загинув, і вже хтось інший воює у складі роти, а потім іде з нею мирним шляхом у резерву. Що знаємо ми про тих, хто поруч із нами? Що знаємо ми про себе? Я розумів, що не знаю нічого. Адже це Миронова пісня, отримала нас в Касаде Кампо. Миронова пісня дала нам сили для наступу і для перемоги над ворогом, стала для нас опорою тепер у Мадриді. Хто зна, може, вона стане зорею нашої перемоги і надалі? Я став іншим. Мирон загинув, але завжди лишається обік мене мій другий номер, де там другим був я. Тепер лише я збагнув, що не я ним опікувався, а він мною. Він був моїм янголом-хранителем, моїм учителем життя, учителем любові до людей. Я інший, але завжди зі мною Мронова пісня в касет Розділ 10. Андрій прокидався довго, ніколи одразу не полишаючи сну. Дійсність Завжди поволі верталася до нього, і, мов би, кратькома прозирав крізь солодке забуття новий день. І зараз Андрій якусь митчі зумисне затримався у напівсні, а вже охоплений відчуттям ранку, весни, свіжих сил. Дні летіли тепер стрімголов, стали короткими і наповненими. Вечори довгими і брехливими, тільки вранці, у пробудженні, Залишалося трохи від колишньої видуженості часу, яка минала разом із дитинством. За місяць Матура, кінець навчанню, гімназийній формі, урокам, учителям, оцінкам, попереду університет нове життя, попереду в огні світової революції, який він уже склав присягу. Прокинувшись зовсім Андрій на мить розплющив очі, а тоді знову зімкнув повіки, намагаючись осмислити бурхливе вчора з якого має починатися щось істотно інше. Врешті, здійснився давно винушений зі Збишиком план про зібрання представників прогресивної молоді від чотирьох луцьких національних гімназій. Здається, з конспірацією було все гаразд. Збишекою батьки поїхали до родичів, і невеличке будиночок Янішевських став учора місцем перших політичних зборів для луцьких гімназистів – Щоправда, говорили переважно ті, хто заходився це організовувати. Крім Андрія Ізбашика, Башика, ще Микола Кисільов із російської гімназії і Мойсей Вайсман з єврейської. Потім приєдналися й інші, але досить несміливо. Окрім тієї дівчини з польської гімназії, яку привів з бішик, Андрієві здалося, що збишик, хоч і заперечував, але насправді до неї небайдужий. А вона таки нічогенька собою, тендітна, сирока, може трохи манірна, у такому собі псевдопольському стилі. Збишик тоді образився. Вона чудова дівчина, ця Зося. Дарма те так. Нічого в ній немає манірного. Отож, Андрій і подумав, що Збишик такий небайдуший до Зосі. Ну, що таке? Батько Мойсея, старий Вайсман, приходив до Андріана школи. Мойсей, схожий на батька, теж говорив спокійно, розважливо, чітко, цікавий хлопець. Андрій не зустрічався з ним до цього, але симпатія між ними, здається, виникла взаємна. Треба буде з ним зазнайомитись ближче. Програму, запропоновану Андрієм із Бишиком, схвалили одноголосно: тепер слід провести відповідну роботу серед гімназійної маси, об'єднана спілка молоді звучить цілком пристойно. Ідеш ж, стерти національну розрізненість щоб буде звести до мінімуму цей штучний поділ. Треба збиратися, дискутувати, мислити і пізнавати одне одного. Молодіжна спілка не повинна залежати від партійних систем. А як же скровувати молодь? То вже інша справа. Вам бо ще трохи вже і гімназії позаду. Вік дозрівання ростіть. Дорослішайте, пощастило Андрійве, що в нього такий батько, та й мама. Вона була посвячена в усі справи, допомагала батькові в усьому, а головне, вона єдина могла стримати його, коли занадто розпалювався. Андріан школа не раз жартував, мама в нас мовчить, мовчить, а тоді каже, як зав'яже.